Luvdëta dhe falënderimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa taala. Allahun na falënderojmë për i të falë dhe udhëzim kërkojmë salavatat dhe selamut për shëndetin më të begatë, mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafaun alayhi salatu wassalam. Mishoktë të mi, bësnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, do të vazhdojmë të ndajmë disa çaste para khutbësë gjumasë me shfletimin e disa prej ajetëve të Zotit, ku kemi zxhevë që të flasim për gjuzin e funit pra për surët e fundit të Kur'anit e, e sa atë janë nga surja e 78 e Kur'anit, surja e nebe kemi ngell tek surja e 106 më rath e cila quët surët të Kurejsh i ka pak ayete, katër ayete, por se ka domethënie të, të të mëdha, ka kuptime të mëdha në vetveten e vet. Për ta kuptuar këtë sure, domosdoshmërisht dë duhet më të sjell kuptimin e surrës se si më shpjegova në leksionin e fundit, në xumën e kaluar. Dhe ëhste surja El-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kuptimi i kësaj sure, të së si më përmendom E shërën terenin për me e kuptu këtë surën tjetër Madje disa prej shohëve të pengamberit qëllallahu a.s. Në mushafët e tëre Surën kurejsh nuk e kanë da me bismillahirrahmanirrahim nga surja fil Që ka bod disa djetartë të nënkuptojnë se Ata sahabe që kanë pasë kështu e kanë dogarit surët të në fil Dhe surët të kurejsh një surë Përshkak ndërlithë shmëri së manave Edhepse shumica ulemave thënë kjo surën vetë vetëi Surët të kurejsh nga se më në mushafin tonë Në mushafin e otman i bëni afani cili kam betë Oshtë surja kurejsh surën vetëi Por se manaja domës dëshmëri shtë lidhët me surën të sinën E kemi, e kemi shpigua në legjeratën e fundit Thëtë Allahu të bare kjo e tjara Bismillahirrahmanirrahim Li ilafi kurejshin I lafihim rihlete shqitai wa sajf Felja abudu rabbeha dhe lbejti Allëzhi atramahum min juarin Wa amanahum min khauf Kjo surë, kejtë dhim gëtë surë Por se do më thanet e kësaj surë janë shumë të mdoja Njën nga begatit Më të cilat i ka vequ zotë i ongjële gjelaluhu Quresht Familën e madhë të rabbe Tëzat kanë qenë kujdestar të çabës. E Allahu ua përmend në këtë sure, është një begatiçë që nuk e gëzon kurkush në botë. Është një begati, të cilën ua ka dhënë Allahu kurajshve, arabët e qadishut arabik në Mekkë, nuk e gëzon kët begati kurkush në botë. Andaj Zoti i Onxhel Xhelalua ka prurë këtë sure për t'ua përmendur atyre kët begati dhe t'ua përmendë se si e kanë kthi Zoti kët begati. Për të kuptu këtë sure, thashtë dëmë është dëshëmëri shë duhet muhtit e surja e, e kaluar. Filëm ishtë, djetarë kanë diskutu se kjo sure si ka njës me një hyrje e cila është pak sa do më donë studim për të kuptu për se ka njështu. Por ne nuk do t'him në aspektin gjusor, por do t'kalujmë drejte në domë thanje. Dhajo është hyrja li i lefje kura ishë. Për me ximin dhe familiarizimin dhe lehtësimin e kurrëshve. Edhe të organ dhan kur ja nisi dikujt na, mi thon, për bukën tone, për mirësinë tone, sikur jet mjekull çka? Çka për mirësinë time? Po kur i folti dikujt dhe i nis me këtë me këtë formë, për për begatin që e ki, për mirësinë që je tekzuar, sikur pratet edhe diçka tjetër, çka? Qka do më në që e këzoj këtë mirë? Andaj, kjo surë njësë kështu, përshka këtë mirës kurejshve, e jetë një, një piesë e fjalisë për të plëcuë. Ta një djetartë kanë diskutu, fjalia a plëcuët për e prapa, a pasë. Pra kjo është rezultat, a është premisë dë da shojnë. Shumitë sa ulemave kanë dhënë, li i lefi kurejsh përshka këtë Mirësi së kurejshve, shumit që olemahë dhe thonë lidhet me surën e kaluar Që do më thonë kështu Allahu u gjeluar dhe thot A nuk e kepa a Zotin tanë që ka ba me banort Apo i thartë elefantit Pe jemenit, Abraha, ardhë me shkatru qabën Allahu u gjeluar dhe thot A nuk e bëri kurthin e tëre të humbur A se lajthiti Zotin e elefantin Dhe i shkatruja ta Dhe u dërgoja tëre shpend tuftuf tuf, e babilë Ja, dhe i godit shina ta Me gur nga loqi Apo Dhe i bër i zoti Ke asfi me kul Si kur gjethu Gjethi i hang të prej kafshës E tani përgjitja cili ashtë Nese diku shtot O zot pse e bane këta Allah dhët li i lef e kurejsh Me ja u letësur rrugën kurejshve Kjo shumit sa u lemave kanë dhan Ajo qka e bani Allahu me Abraham e jemenit Që Allahu i ja atë lajthiti elefantin që ta ruje qabën e nëse kështë dikush pyt pse ozot i rujt e këta pse i rujt e ozot kurejsh apo pse rujt e qabën mek Allah thot li i lafi kurejsh e këdërmuam dhe e poshtërsuam i thtarin elefantin nga jemeni që tja letësojnë a kurejshve me jetu rahat e pse me, le, me jetu rahat do të shojnë Po përse me jetu kurejsh të rahat Kush janë kurejsh të se me jetu rahat Ande Allah u gjele gjelalu e përmejnë nësurë tjetër Se njerëzit përreth qabës Kanë luftu, janë botësopa Janë vra në mëzveti Dërsa kurejsh kanë jetu të sigurt Elem në gjeallëhum haramen, aminen Dhe Allah u gjele A nuk i kemi ban, na, harem Harami i qabës Aminen, të sigurt Vë ju të këtë të funesu min haulihim E njërzit rëth e për çarkmekës Luftohën, bëhën, copa, vritën Dërsa ata janë cikurt Kusha u ka bëhë cikurt Apse kuresht Apse qabja E Allah o thot Shkaku i qabës O dash mirujt edhe kuresht Andaj, kjo është mendimi i par Se Për hirt të lecimit dhe jetës e kureshve Thotë Allah e kemi zbraps Ha, Abraham A ndo e kujtojnë në njëgjëratën e kaluar e përmendëm se kërru taku Ebraha me Abdul Mutalibin, me babgjishin e Muhamedi s.a.v. dhe jakshin mor devet Abdul Mutalibit, edha i tha Ebrahas, bjemi devet se unë jam zotit devetve, tha unë ku marrë me e pri shpijen, shpijen qabën, a i tha bjemi devet se qabja e ka zotin e vetë. Dhe rap të kuptun se këtë shpij se ka rujt takati njërzorë, Për e ka rrujt takati Zotit Fuqia Allahut Subhanehu e Teala Andaj i dul nami Arabbe në përket Vendet e tjera, kurejshve Dhe kur hetshin kurejsh në përdu njan Njemen, në Sirin e sotshme, në, në Sham Shkojshin dhe njerës e dishin Mosingut këta Se këta Allahu i kanë dihmu Zot i kanë dihmu Pa kur një fartakat i piktune Andaj ata u shpërndajtë në përkodra Dërsa Zot i rrujti Kjo është mëndimi i parë Dhe kuptimi i dyt kam ndonjëtar të ilafi Qureish për hir të apo për shkak të lehtësimit të Qureishëve që ata të jetojnë dhe, dhe të tregtojnë dhe të manovrojnë për tokme me lëvërditë të tyre kam dhënë diëtarët gjevabi i kësaj është felia abudu rabb hadha albayt masi ne ajo kemi dhënë këta le të adhurojnë Zotin e Çavës le të adhurojnë Zotin E kjo është mëndime dhe këto dy mëndimet janë sëtë matë përhafërta që ka i kam përmejnë djetartë për uh, dhe përse mëndimi parë është mëj i dendurit dhe mëj përhapti në mesin e ulemave Atëherë, thëtë Allahu të bare kjo e tala Li i lafi kurejsh Kurejsh kush janë? Kurejsh është një babgjish i pengamberit a le i salatës selam do më dhonë një babgjish i largët i cili e ka emrin fiherë Që më pormënë neve këtë histori e Muhamedit sallallahu alei ve sellem, emrat e babalarëve dhe babgjyshëve të Muhamedit alayhi salatu vesselam, se njërin nga babgjyshët e ka emrin Fiher. Ky babgjysh e ka vendosur veten afër çapës dhe ka kaqheni i pashëm dhe i pasur dhe i ka udhëhequr njerëzit dhe e ka kujdesur për çapën. Dhe pasaj e ka fituar titullin Quraysh. Quraysh ka rdisa kuptime, e para prej kuptimeve ka ardhur se ju ka bë buk. Quresh namazan kurim lë troshat, copat e bukës dhe i ban apo porziere, çka i them neve por shesh. A ja u ka bë njerëzë që shka kanë marrë vizitu shtëpi, ju ka dhën buk. Dhe o koni një orsë që çy kyta jep bukën, andaj kan doon Quresh. Dhe për kta ju ka hip nami. Dhe kuptimi dit, i ditë i fjalës Quresh është për fjalës parashë e cila do të thon me mbledh i ka mbledh njerëzit i ka tubu njerëzit ka qenë do vënë njerëz që li ka prit misafër ka qenë shtëpi e madhe andaj ka thon Quraysh sepse ka qenë mikpritës më bu më pritës në në nivel të madh atë ka dhënë shtëpi e madhe dhe i ka, ka, ka mbet emri Quraysh cdoqoftë si shejë njor kabile e një or fis i madh Quraysh Allahu nuk ka përmend kabile me emën Kur'an tarab me pos fisin fisin Quraysh Gjat Kur'anit asnjë fis nuk e ki me emër pos fisi Quraysh. Dhe pyng Ahmet Ali sallallahu alaihi wasalam e ka lavdruar fisin Quraysh dhe ka thënë unë jam prej Qurayshve dhe imamat e muslimanëve duhet të mukohen pikë Qurayshve. Imamat prisit më të lart të muslimanët duhet të mukohen prej Qurayshve. Donë e cili i merr më gradë dhe nivelin e halifës mbi të cilin ska mbi ta, munduaj të mkon imam i xhamisë. Imam Imam Hallas, gjykatës, alim, mufti etj etj, khalifia e cilit është supremi i të gjithëve, duhet të më mëkon prej Qurayshve nëse ekziston, e nëse jo patjetër duhet mëkon dikush prej muslimanëve në në rrethana tësë mundsohet më bëjo. A ndaj fisit Quraysh, ësh fisit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nga nga i cili rrjedh ha rrjedh Familja e Muhamedit alayhi salatu wasalam e çon fund me dal zotënia e njerëzimit Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ande Allahu i ruiti fisin Quraysh por shkak çabës dhe i ruiti fisin Quraysh me dal prej tyre nipi i tyre Muhamedi sallallahu alayhi wasalam. Qadallahu jilwala li ila fi Quraysh. Ju qoll ila fi Quraysh. Ila f çka do të më thon? Ilf I thëjnë kërti di kanë e ma nga të E ma nga të Kërëta ma është di kanë nga të I thëjnë ilf Dhe njeri kërëma di kanë nga të Adaptohët me ta Familiarizohet A në dhe alif O shtë i kanëshëm, o shtë i but O shtë i mitësor, ekstomerar Allah u thëtë gjele gjelelu Kurejshve Me gjithë se janë shkretin Qështë ka thënë Ibrahimi Alei Salatu Selam Biwadi në gajri dhi zërërin O Zot, e kum lanë grujën te me haqerin Në një lugin Pa as një bim Shterë poshtë aty Ska kur gja aty Ati mund është me pa veç zalë Rërë Ska kur gja tjetër E ka lanë që aty me urër të Zotit Pra një vend i cili nuk siguran haj e ty Madje ma nuk ka pas as uj Andaj ka uj zemzemit Rjedh nga familja e Ibrahimit a.s. dhe e ka bekua allohu atë ujë, ujë në zemë zemëit, nga se ka qenë nga duarte e haqerit. Kërës ka posë bimë, s'ka posë ujë, s'ka posë asë një shpië. Hicë, dhe këta sotë se të kanë studiue, që mirën me gjurëmët e historisë dhe gjegografisë, dhe gjurëmët që kanë mbetë prej, prej të kaluarve, e kanë studiue dhe e kanë prejë, se në që këtë dënë ku aqabja, Shka pos njerit gjall dikur pikorave Sudius, geografis Kanë përfundu se qëtu ku aqabja Rete për qarkë njerit gjall s'ka jetu Dhe është mahni dhe është mrekulli Se si është gjall nuk i ven E allohu neve nga përmen se kjo mrekulli Për juve që është mrekulli Për mu është urdër Veq i këmë thani Ibrahimi Shko qëtu Se unë të kaldoj Andaj Ibrahimi a.s. Kër i tha allohu Edhin fin nasi bil haqë Therë njerëzit për haxh. Ibrahimu alayhis salam tha: "Ya Rabb, o Zot, e kush më nin këtu mua?" Shigoi Ibrahimit e ndinte at: "O Zot, kush më nin këtu mua?" Tha: "Ti thirr, na i kalojna. Therrë ti njerëzit. Dhe ja, haxhin kamri ti je këtu. Njo's dhunjas edhe njo's Amerikës, njo's Afrikës, njo's Indiës, njo's Rusisës, pikë të dhunjas aplikojnë me shkumë ba haxh." Me një thyrje pa mikrofon, pa internet, pa kamera, pa inqizime, pa konferenca, pa as një sen Veq ju ka thonë, në hadha o ka thyr O ju njerë gjë o ka ba, Allah i haqin në obligim Allahu ta ka prut i thyrje Andoj Allahu gjile gjelalu e, e ka përment këtë arritje të kurejshve si begati Që ka thot? Li ilafi kurejsh Kurejsh të atë shumë me kanë siguru ushqimin, ndenë, sigurin Sa që ma atin vë doko që si kjo Kjo së herë e kina pasë që shtuna Por nuk o që ashtu Në aspektin geografik Dhe rëthana që ka i kan Që ka i kan me kja Nuk o shvend banimja jo Nuk o vend banimi Ku shakon haqe ka pa Se me kja o kitë guri Edhe kodrat i kotë guri Si ka si kur nash që i shojnë a plot I është i lëke dhe gjelbri Jo, i kotë guri Dhe guri është atësi Guri është um, jo gjallëri ande Allah u joda li ila fi quraish kushja kamunzu quraish me nejt nat vend me jetu nat vend jo veç kaç mu bot paosor kam paos pa dhe shum sigur se Allah ja ka munguar edhe sot arabve kan gat i pa dhe moshum se kit dunjaja por fatkeqisht fatkeqisht te ke çfurdorur apo dikush tjetër ja unon valuta, diku çetëriu ja u cakton atyre çfarë duhet me pas. Për shembull, kjo çmimi i naftës. Kjo për shkak se ka ra ai superioriteti i ma, i i Ma'nove nuk çojnë pesh ndonjë hap për shkak parëve. Kur kush çon pesh për shkak parëve, po për shkak të mesazhit. Sikur ta kishin mbajtur mesazhin e Muhamedit Allahu salla dhe selam, siç u thonte Muhamedit salla dhe selam Qurajve, në fillimin e thirrjes, o Qurajs Pranone thiri në time Ju banë Allah i zotët e botës E ata refuzun E bubekër si e sidiku i cilë e pranoj i pari Ajë nuk e pranoj bubo krijetar Ajë pranoj për shka këtë fes Për Allah e boni khalife Sot ti nuk mund është mukon iman për e besu e dhe bubekërin Qikë që fa nami këtën Allah e bubekërin E ke pranuti i Muhammedin sa zellem po Lejën kone vetë që konë khalife e kitë muslimanve Po i ketë njërzimit Sot ti nuk mundunësh më ndjek Muhamedit Allahu salla selam pa ishku pas e Abu Bekrit. Dhe kushto çish ka mundsi, mos hafin që e ka mbledhë parë, po është e Abu Bekrit. Pastaj Omeri, pastaj Uthmani, pastaj Aliu. Shikoj këtë pozitë. Andaj Quraishit Allahu i begatoj dhe vazhdon mi Arabet, me i begatuar Arabët me tmira të mirat shumta, ndërsa vendi gjeografik nuk jopron atëre. As nuk kanë të mbjellura Asë të korura, asë i zendë nukënë, asë tuk janë prodhusë, së prodhojnë ngërgjohë, dërsa kanë pare ma shumë se ata që ka punojnë atë e ditë. Përëndimor dhe Amerikanë punojnë në shtatë në shtatë, pi në shtatë sabatë dhe në shtatë në këshamë, pi të imani dhe të i vogli, pi punëtorit madë vogli dhe të krijetari, obligime ka me shku në punë pi në shtatë dhe në shtatë, zgudzon me mungu asë nja, adha e tje e shenë atje veç lë Apo të klargojnë pëj venit Nërsa Arab veqërin Arab veqërin Shiko, lezoj histori, shiko dokumentare Veqërin Kur gjo nuk pojnë realisht në aspektin e dunjas Po ajdi sa kam pare Një klub për shenjë mu dhe tje Andë shiko Arab me shkaminë nësot Një klub që kam rinjë i futbolit me bo në am Vjen një Arab tupi i kafe Blevave një që këtë klub për du me bleje Sa kushton, hitë së më kushtin dhe sa kushton, sa i kaki, miliona, miliard e litiket, andaj plët për Arabëve sot i finansojnë grupët më lojat të futbolit. Dhe kjo për i fatkecijes, po kjo që ka argumentan, se kanë bare shumë, por nuk peshojnë dunja, pëse nuk peshojnë sa lohe kabat që Arabët dhe musliman, nuk mundën me peshu me pare, ti përshu. Të tjerëve su një shetë pare Ata janë zotët e pare Ata e dinë që i shkojnë pare Të atinëve mund është me ju Bore më i madhë Vesh me mesaj Ata nuk e dinë qëka o njeri Qëfar mesajë i kena në këtë dunja Pse duhet me jetu Qëka o familja Qëka o morali Qëka o zoti Qëka o pingamberi Këtos i dinë Për pare Për prodhim Ato i dinë Ata ka më bradhum Ato i prodhojmë pa isit Për Allah u gjelala kura ishtë i bani p A dhe të të Allahu të barëk e vëtala Li ilafi kurejsh Shiko që ka ju kemi dha në kurejshve Shëtitën Lirëshëm Bojnë këtë të rekti Pa kanë veni përstatëshëm Dhe kjo e begatia e parë E Allahu të barëk e vëtala Thëtë Allahu të barëk e vëtala I lafihim Rihle të shita i wasaif Shiko këtë detalë që ka përënë Allahu të barëk e vëtala I laf Shëtitën lirëshëm Me komoditet, me qëtësi dimër edhe verë Dimër edhe verë Dhe shikoja ka para pri dimërin para verës Dimërin para verës Pse, kitë dë njojën prodhimët kur banë Kur, kur toka, kur i e pa të të mirët Verës Pra vera, vendi gjallëriës, kohë e gjallëriës, tine e gjallëriës A ti ka pare A ti ka pare A do so të thonë joja, para më të mëdha ka verës. Para më të mëdha e ka verës. Shëtitjet e ndryshme, kombinimet e ndryshme, çarkullimet e ndryshme bëhen verës, nga se mundësia është më e madhe për lëvizje. Allah e para aprinit dimrin. Thana yakim u mundsu Qurejshve dimrit me botë tregti edhe verës. E pse dimri përpara verës? Sepse nëse ndimër e para ai që ka venin për me botë tregti. E ditë Allah i thotë, unë edhe në dimër të amuncoj Kërë Allah u dërën me amuncu dikujt me pas Më konë me bollëk Nuk ka të zotë i verë dimër A i ka caktu këto A i ban liqët zotë i gjelë gjelëlu Andoj Arabët kërësht në meke Dimërit Shkojshin bajshin të rekti në jemen Nga ona e Jugët të të tëre Drejtë jugët Ndërsa verës shkojshin bajshin të rekti në shamë Namask, sot, sirine sotshme. Dimri shkoi si një amen, ndërsa vera shkoi si një sham. Dhe banën parë të mëdha. Ambei baba i Khalid ibn Walidit. Baba i Khalid ibn Walid, Walid ibn Mughira. Baba i Khalidit. Etjë janë këtyj sahabë këy nuk e pranon Islamin. Kur e ardë Muhamedi (ﷺ) me thënie, çka i tha? Tha, "Unë kam parë dhe kanë djep." A, unë e kam pare, tha Allahu qëllë e qëllë e lënë, tha Dherëni, wa men khalëqtu wahide Wa qëllëtu lehu malen memdude A, kur i thaj, baba khalidit Për nga mesam, unë kam pare Kam djem Allahu qëha i thaj, zbiti shpallje Dherëni Lem mua Muhammed, lem mua të mirë në meta Që unë ja kumë dhënë parët Edhe unë ja kumë dhënë e vladët Qëko njeri si sa shpejtë harën Unë e ka me vlatë, për ku vlat? i morë të jato e vlatë? Ku i morë i blejtë të jato? I blejtë? Qëka ke boti me posë e vlatë? Qëka ke boti me posë e vlatë? Ti e kesh karku e një sikletë tanin dhe Allah të ka do një e vlatë? Qëka ke boti me posë pare? Kush i jeti me posë pare? Sa di ti për me posë pare? Pse njëzit matë meqëm du njësë kanë pare? Se nuk o parja kur ta jepë Allah u objek si ti i koni meqëm, jo! E Allah u tha, le mamu që ta... Qa po dhatë unë kam pare Unë i ja akum shtri parët atina Edhe i akum dhane vlad Se urheku hu sa'ude Tha Allah ka me shti me një vend Shumë trana ta Nxenem ka me shti se, Sepse e përbuzi E keç përdori një metin e Zotit Kushe keç përdori një metin e Zotit Allahu e vrat në përmjet që ati një metin E vrat Allahu në përmjet që ati një metin Ande Allahu u gjele gjelelu hu U apërmeni kurejshve Kushe u ka mundësu juve me shku një men me bo pare Kushe Se juve njemen ju pranojnë, si kushije ti, Allah dhët, kushije kure ishtë ti me shku njemen, e jemenasi me të vlerësu tije. Nërsa mos haroni, jemeni kishte civilizim, du një vikë, kësaj bote, shumë matë madhë se arabët. Jemeni ishte atë ko, andaj e braha tha, une ka me shku me prish qapën, su një jam i forti, une e prishi. E qka i bani arabë me shku njemen, edhe ku qkoj njemen mu prita ta. Kështë ka i bani arabë me shku njemen, edhe ku qkoj njemen mu prita ta. Mu vlerësu ata Allahu Elem të rakej dhe faal arab bukebi ashabil film Allahu ju dhët arabve Kush ja u këtha juve ushtrine jemenit Ju e këthit, ju emrojte, më shafët Allahu e mërojti Në përmjetë kësa e mërojtje ju shëtit një ndunja Ju shëtit një ndunja Dhe banit të rekti Andaj tha Allahu gjele gjeleluhu Ju banit të rekti dimrit dhe verës ju bani të rekti dimrit në jemen dhe verës në shamë shkojshin shamë, mirëshin në malë me karavan dhe vishin në shithshin dhe bëshin pare anë e bu gjehli u të betëm në rabia u me jem në khalef u alidim në mughira këto ishim pari e madhe këshin pare anë e u mundojshin me a uzurpue haket njerëzve u mundojshin me a uzurpue haket njerëzve e Allah u tha, këtë haq Shko azorpo një njërzve Në përmjet asoj se kini pare Unë ja ku mundë su me bost pare Për ndryshe Sini nuk e kini të favorsh me pozitin me bost pare I një një shkretin Sot a, kini, a ka mundësi sot Mere një shkretin tjetër Një gjungëll tjetër Shko në dikush me jetuati Hinë Sot në për dokumentare në ndryshme Shiko shkretina Qka shenë në për shkretina sot Në për gjungëla Veq e gërsira, hajvanat Do një insekt aty Fideke, e shka e voni Çabën, e cila ka kon shkretin, mu kon sot më e gjallë ndonjë. S'ka vend më gjallë ndonjë se sa Çabi, në statistikat e vizitorëve të vendeve Mekka del e parja. Në statistikat, cili vend vizitohet më së shumti? Dhe cili vend kërkohet të mu vizitohet më së shumti jo Mekka? In lejoje. Pala këtij haxhit që ka kaloj, jo kish i funi që ka subo, po u bë më shumë kontrolla. Para ati, 3 milion njerëz kanë më hasp i jasht 3 milion 3 milion njerëzi Ndërsa hajdi sa konkurojnë me miliona tjerë A zdo të gjdo musliman me shkun qabe? Sa? E venë tjera Venë tjera dhe nëse vizitohon njëherë për zdyti se shkon kërkushmo Njëherë do të jam kamën be ati A më në qabe njëri me mujtë për ditë shkon Se Allah e ka bët dashë për njerëzi Ande Allahu Xhela Oth, ila fihim rihlatash shitaa'i was sayf, wa qim musu quraish, edhe dimrit, edhe verës, me pa tregti Jel -ja dhe kan bë parë. Pasi do Allahu Xhela Xhelaluhu, fel ya'budu rabb hadha al bayt. Et çka pason pas kësaj që Allahu i bën tëmdhaj Jel quraish rapt, ja dha shtëpin, çabën. Allahu Xhela Xhelai i bën tregtar, i bën të pasur, i bën i me nam, ju dha autoritet. Tha felja aburu rabbeha dhe lbejt Spolipi kur gjo Vec këthene me të mirë Vec këthene me të mirë Felja aburu rabbeha dhe lbejt Le ta adhurojnë zotin e kësa i shpije Nëse që ki zotin kësa i shpije Midi shkretini ju ka donë buk E ju ka donë u që të përmenë Allahum avon E ju ka donë siguri Ju ka donë siguri Ndërsa Me shikua në aspektin ushtarak Dhe manuvrimeve strategjike ushtarake Dakika i duhet me uzurpu me i këmë, dakika Ashtu është e, e ka pozitën, pak dakika e, e uzurpo në me i këmë Shka kërka më lojte Ku shërë unë këtë ven? Ku shërë unë këtë ven? Gjithashtu njëtë medinja për nga Meritë së vada sëllem Ndërsa dy venët matë që i ta ndunja janë me i këmë dhe medina Më gjithë sa tje ka zullu me të më lojën në atë shtetë ka zullumara padrejcia që që zema delpivene çka bota atje për i zullumit dhe vrasjes padrejte e burgosjes ulemave kësë më radh por se kush i ka bota këto divane matçeta haramen amina që i më bot Allah do të haram çe i më bot papranë kshme sigurt kush e ka bota fel ya'budu rabb hadha albayt the law let aduroj veç çka sken alip let aduroj në zotin e kësaj shtëpie dhe dietar kur janë dalë te kjo kanë thënë arab O shprit arabt Kjo a kon njërzoria Kër ka arë Muhammed Mi thonë Të jo Muhammed Që ka thirë Dhe më sa më kon një qartë U abudu rabbekum Alledi khalakakum A dhërën e zotin e ju Visi li ju ka kriju juve Mirë, ka cëlla kible o Muhammed Ka që kjo Tipika i e kure ish Apo Kur an isha të kazbit Qëfar gjuhet kazbit Arabisht Djetarë kanë dhënë Kuri mërë Do më dhënë argumentet Dhe ajo që ka oprit për Arabve Ato o doshmës me po muabeti Ndimi thënë Po, na vina Kurani Arabisht Shpia bejt Qabja jet qajo Kthe njërës ka kjo Realisht Dutë në pranuna Shtoj aksaj se Zotin Në ja kanë imu neve Kuri kanë doshme nabra Kanë doshme urzuket shpi Allahu gjilola thot Felja aburu rabbehe dhe lbejt O shpirt ata ma adhurojnë ata në kësaj shtëpie, e jo me kundërshtu Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Et parë që kanë kundërshtu Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam, kush kanë çën? I parit që kundrstu, sallim, ka kundërshtuar Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam, ka çën Qurayshi, Gjak dhe Damar. Dhe ajo është Ebu Luhebi. Andaj na do të amironi sure pak më anën, apo pas disa sureve të sonket në Edina. Allahu sigurisht i lavdron këtu Quraysh sepse Muhamedi vjen prithër alayhi salatu sallam pak mavon vjen tabbat yeda abi lehabin w tab umallkofshin durte bi lehabit dhe tmallkuva ja an ato mo e pse o zot a nuk janë çto kuraysha nuk ka ki kuraysh kuraysho po kjo es por mbi si nimetin e zotit e shkeli bukën çka dha allah uje gjelë lel xelalu i par i cili i tha muahamedesam ti je turrejt i tha migjavet A ne kini pao disa njërë së tojnë Mukon ki që e thot të aman i besojnë dë vetët Po aja e dini se Muhammed e samë të parë që e kanë revuzujan kënë dë vetët Ebu, ebu, ebu Gjehli Që ka majnjori Ebu Gjehli Edhe atë e ko, ko kushëri Kushëri e ko Muhammed e sëselle Amur ibn Hisham Të parë që e kanë mundërshëtu e kanë kushëri të vetë Mijja i vetë e bu lehebi dhe Allah e ka mëllku me emun mijën Malku arqov të bule hebi Mijë a jatë Se përse të Allahu s'ka lidhje Une këta e kam mijë Këta e kam mnip Jam djali haqijës, jam djali oqës, shoki oqës vaj oqës Këto të zotin ju këshkojnë Të zotin shkon aji e robë i zotit Aja falendonon të jata Andë Allahu që dha o oh, kur e ish Shikoni pak Qëka ju pengon me ndjek Muhammedin s.a.s. Ujni të pacit unë i mishku pas atina E jo shikur sot që ndohë dhe njëta që ka ndohë fidimin e thirjes që mundohën me indjek të tjerot dhe ndin presion nga e vetja Arabut janë nga njërt ma pa nam dunja këj islami ka bëhet të mdhej andë një ditë për ditë dhe omërm këtab i qanta dhe thënëte dhe thënëte nëjna kom popull gjahila ignorant dhe azzën Allahu bil islam Allahu në ka bëhet të ngritur me islam shikoj Arab e kanë hongë qoftinën E ka nëmi dë vajzën për zgjali Mi pas linë qik e ka vra vetë e ka vra E ka qelvorin edhe e ka shtyj vetë Me dur të vetë atë gjallë Adho që e ka përmenta I bil për dhe bu shqira ahaduhu mbil unë thë Kuri i pëtë një lajmë dikujna Për tënë se e, kjo, e ka një qik Dhe në vëgjuhu musuadde I, i nëzijet fëtira me ditë të tëra Riftira e nëzime Je te vara minë elkom Hik për njërës dhe thotë Qka fa lajmë i më kanë përru Këte në kanë arabët E kanë shkel jetimin A i madhe e kanë shkel të voglin Nësë o kanë ma i fort Se ka bo madhë kërkan Jenë vranë në me zveti Kanë bo moralitet Kë ka dru ajshë Në kanë njoftu e në hadith sa i Bukhari Qështë kanë bo moralitet arabët Në qëka e cila së para mendohet Kush i kanë zirë nga kjo e rësirë në këtë drit Allahu qëllë vala U ka që Muhammedin së qëllëm Me Kur'an dhe sot kitë du njoja mërë dritë nga Nga Kur'ani Eti le vjen nga Muhamedi Sami cel Quraishi, li ila fi Quraish. Çi ka Allahu sa tmirë ju ka thon? Quraish. Fatollahu jelle wala fel ya'budu rabb hadha al-bayt. Vëç kaç. Le ta'dhurojn Zotin e kësaj shtëpie. Jo gjetopi, jo gurin, Zotin e kësaj shtëpie. Çi ka se e ka ndru njëri. Allah e ka bënë shtëpi sa për umbo kibla ajo. Allahu nuk i duan gurzit. Allahu nuk i duan gurzit. Ata ndahet për ditë veçse duke baur hax. Kërë ishte khalife, omën Khattabi Dhe i pa njërzit Se si bon, bojnë talaf Dhe e puthin atë gurin Gurin e zi që ka në qabe Dhe omën Khattabi e njëftë të bërthamën e islamit Fejën e islamit E njëftë edhe gjahiletin edhe islamin Andaj tha, mjerë për musliman Që kanë me arë se din gjahiletin Nuk e din që shmenon a ignoranti Nuk e din që shmenon krimineli Dhe kujton do një arë Në atëspektin e sinceritetet E naivitetit se Do s'a dikush po menon mirë këtu më rad, se din kriminalin. Edhe i pa një shtu ba hax dhe e puth shingurin dhe e tha një fjalë të një hor. Tha pa she Allahun. U drejtu guri. Tha pasha Allahun, pa she Allahun, po e dëgjonin njerzit. Tha unë e di se ti veç guri i je. Dhe mos me pas pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tut puth, kurst kisha puth. Në kuptimin se ti je guri. Po e ka bëu Allahu simbolik me prek, me puth, po po ndriçë kur's kisha prek. Në kuptimin se na nuk jema, nuk kemi çë mlidhemi me gurzi, lidhemi me kjo fëdjën kundër tën e gurit, po ajo vetë kible që me i lidh njerëzit, me lidh po një çendër, me lidh po një strumbullavë, po një bosht. Po ndriçat Allahu jë loala fel ya'budu rabba, rabba hadha al bayt. Adhuronë Zotin e kësaj shtëpie. E jo kët shtëpi, dhe jo kët gurri, ata i adhuronin gurzin. Ato shkojnë në deçapja. I kishin një idhuj të qabja Shosh dhe qabja dhe lushin I lushin gurit Allah dhe adhënone zotin e këti gurit Në primet Muhammedi sallallahu A.S. dhe msimeve të tina Thetë Allahu të barekja vëtala Allëdhi atamehum min gjuin Wa amenehum min khaufin Thetë Allahu të barekja vëtala Zot i cili Të linë zot I cili u ka dhanë ushqim Nga uria Kush jep njërit me hangër Allahu Jallahu. Kush Allahu, kush i siguron përveç Allahut njëri të siguri, qetësi, ti kur vjen me fletë rahat, me familjen tënde dhe e shfryxson shtratin tënd dhe frymarët i kit të lërmshëm, dhe zemra punon lërmshëm. Kush ti siguron këto? A manahu min khawf, siguron nga nga nga shqetësimet, nga rreziqet e çdo mërat. Kush ti ban këtë këto? Andaj Allahu Jallahu i tha kurrëshve Shtëja kësaj, ushimit sa loj ushim ketë Por arabët në nve, nve, veçëri i ka, ka sigurue Në qëvarë ospekti, vendin thame kanë pasë, jo të sigurt Vendin është kretira, ti mundet mund bush me loj, loj e gërsira Me loj, loj rezicje, ushtarake, me, me të pushtu dikush Kush e banë që mekja mështë pushtuot Ka e kalmor ushimin mid disa ti venit A në shkot si tot meke, mekja s'ka prodhim dhe vetin Shkotin Meken do i çelia ushim i Juve. Çelia ushim i Juve, s'ka hanë ju, çja e Juve ja vet. Shikao mundosh me xete. Andallahu tebarake ve te alladhi at'amahum min juwa. Allahu është ai i cili ju dha ushqim. Dhe shikao. Shikao që shprehje Kur'anore sikao këto, at'amahum min juwa. S'ka thon janë u ka heq Uriën. Jo. Ju ka dhën ushqim për me largu Uriën çibie kan thon dietart ka dhan ushim zgjella qelin podo po do me onger dhe ka dallim a ka dallim kur i thu jonit çe haje çeta largoj urien dhe kur i thu zgjell piket çetë në çka po do ka dallim kur dikush ta çet me ni do th hapi çellës dush zgjella piksa ja piksoj, piksoj mbaj shijes tane pra urien kemi larguar se kemi nargu por na kena mnderu edhe më shumë çfar shije po do dhe ka dallim pra i pasuri e hek, e hek urien Me qëka? Me zxedje Në shëta fukaraja E he kurion, shka ka? E allohë dhe Ojo korejsh Ju kemi dhanë ushqim Qëka kini qef jo? Para më do korejsh Kanë pasë veshët matë mira Qa në kegzistu në të dunjo Në të botë Në të ko? Kanë pasë veshët jemenit Kanë pasë veshët damaskut Kanë pasë veshët persianve Kanë pasë veshët tromagve Kushja u ka siguru u këto? Kush ja ku asikuru atar në vend shkretin Me pas veshën Më të minash ka egzistojnë Kan veshë kadife Që e kan dalupe nga meri së sellim Më ndafshin E lart E, ka, e kan vesh Kit mdojt e tëre Kan bas ari, kan bas argjen Kush ja ku asikuru këto Allahu gjilluara A në dhëtë Allahu të barë kjo vëtëra E ledhi atamehum është Allahu a i cili u ka dhanë ushqim Me lërgu urijën Qëfar ushqimi, zxedmi, qëfar e bedohë Llojet pijeve, llojet ushqimeve, ju ka siguru Allahu midis midis qetires. A do të tribun hax apo sot bajnë hax hajit dhe kanë lëlu ushimat e? Vende nuk oi përsatshë. Medinë, Medinë ush, ushi në të kaluara me çka? Me hurme. Sot me çka ushier? Mekka dushi më shkaji sot. Ku jau gatju ato? Çka kanë nese e marr kështu? Çka ju ka thënë, çka ju kanë thënë arabët dunëjës në aspektin botror që ata me arrit dit këtë natë? Cila veturë është e prodhuar në Arabi? Cila país është e prodhuar në Arabi? Aqia që po diqun Duniad, Madina Arabia, ske po? Nuk ke po. Pse? Se s prodhojn kur gjò? Nuk prodhojn kur gjò. As një prodhim se kanë. As një, as një karrikë se kanë prodhuar. Po pse janë, pse janë çoto të botës? Pse këtë du njoja shkën të ta? Pse vi njërzit më të loj dhe shkojnë atë të? Pse? Allah dhe li i lefi korej se naja u kena mundësue. Qish mundët? Paramendo, paramendo. Një njëri, një njëri, marë kështë të shembu. As një dinar se kënë gjepë. Hic, as një dinar. As nuk di kur gjohic, pikse i du njoja. As dhe me prodhu, as nuk ka një njerë. Kur gjohic? Krejt shka di, di me folë veç. Tika, di me folë. Allahu dhaqyre, për çka s'ka detyrim e vol, unë këtë dunjon ta bitej të të kontentua. Kta ja komencu Allahu Arabve. Arab kurjo as kanë ditë post poezis. Post poezis, veç poezi kanë ditë marrë cituave. Arab gjithmonë kur janë grënuan kan thon, "Kabila ime ka kët poet. Kabilia ime ka kët poet." Sot për shembull, ose Amerikani çka thot, "Firma ime ka apo Fiat Mercedes, Fiat Volkswagen, kët akta ta. Amerikanët thonë që na ka kta për prodhimeve. Japoni thotë kam kët ta për prodhimeve. Rusi thotë kam kët prodhime. Mirë qëllet e Arabë Shfar prodhimi kanë Shka prodhim Shka prodhim Thot neve në ka shlua loj naftën pe përdorra Hajdi kitë dunjojës mërë një naftë Mërë një benzin Lanë djekse Mirë ju që ka prodhoni Që ka më interesant Se landa e par e naftit Landa e par e naftit që këndjeres pëtokës Arabë zdinë me bëj naftë Kur del pëtokës që Allah e ka dhonë Arabë nuk dinë me bëj naftë Po vinë Amerikanë t'ja u bëj naftë Tho që kjo bëhet naft, që kjo bëhet benzin, që kjo bëhet gaz Zdinë, para me ndo Ata me thonë, qena po të rheqmi, banë e ju vetë Tho të jo rrë rrë rrë një se zdina me bo Shikoha arabë ku janë në aspektin e kësaj bote Mirë, këtë kjo, dëmonë, këtë ki nivel minus në aspektin botëror Pse që ju be nami Se Mohamedi o pëtënë Mohamedi sa vëzëllën o pëtënë Li i lefi kurejsh A ndaj shiko këtë sura Allah dhët O kurejsh, kush ja ka mundësu juve mi pas ketë të të mira A nuk është Allah u gjiljole Po ju kur gjallë nuk i ofroni me du njës Hiq, hiq, asë as, as, një sensja ofron ti Mehmet për Arabin të jasë buksun ha Hiq, asë buk, asë një sensën së në mërë Por me me të pa Arabin, kuptimin e Kur'anit jetë pa fe Me me të pa gjunë Arabve jetë pa fe Me me të pa Kur'anin jetë pa Zotin Jetë pa Muhammedin s.a.s jetë pa kible, jetë pa gjennet dhe parizallë këtë Allahu gjellë gjellalu A në shiko, Allah tha, Arab, kujdes, as skeni, as sigurani, tha, Allahu thë ojo Arabë, kini kujtes, asë prodhim s'keni, asë bukën e juve së në siguroni e ku më sigurin, thëtë Allahu gjellu ala vë e menë hum min khauf, jo veçka që i bani vendin më të sigurt s'ka vend më të sigur se me kja dhe medinja nuk ka vend më të sigurt se Mekka dhe Medina, andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka fol për shenjet e kiametit dhe ka përmend the Djallin, se njerëzit do të trembë dhe do të trishtohen ekse më radh, e ka përmend vendin më të sigurt nat bot, nat ko, qytetin Medinë. Qallon ajn velin tam smunat. Pse velin tam? Sa Allahu erun. Çkaoti Medinë, kavnu akala, jo ska Medinë kët rrafshë. Edhe me kjo është e till, por veç kodra veç ka iko. Mirë pa Allah, u gjeluale ja u siguroj Qëka tha Allah, u të bare kjo të tjela? Wa amene hum Wa amene hum Wa amene A është prej fjellës iman Wa ka siguru qëtësin Sigurin Allah ju ka tonë sigurit ma dhe Asë një vend në bot nuk e ka sigurin e qabës Asë një vend në bot Nuk e ka sigurin e qabës Dhe kusha ka në haqë e diket mesele A, a munë është ti të shkanë qabën me ba? Ta mërmenja të shka me ponë qapë, su më banë, kur qapë. Allahu, zhjelluala, e ka rujt qapën edhe në aspektin imanor, po edhe në aspektin e sebejpeve. Ka sigurija të larta, ka kontrolët të larta. Shikonë medinën e pingamërë i sëllëm. Nuk muon është, asë e zanën së në thyrë, më konë zanën i maj mirë në botë, të tja s'ka, tuaj më e zi, zinën i zi, onë. Allahu e ka rujt me shumë sebejpe qapën edhe medinë Ska në ku të retëme A i paisin e ka, për zdi me përdor A i të me thirë dika tjetë Përdore se zdi unë me përdor Shloj e ti A da përshimu di kanë këtë paisit Ma di në arabi Krej gjërat që ka prodhoen dunjat Parat, arabi e mërë të paren Telefon qoft Vetur qoft, aeroplan qoft Edhe jo vështë paren Ma të mirën Bëhin lëgjo Arapt e kanë paisin Qfar do loj qoft Kompjuter, telefon, aeroplan, tren Pi matë mirave, s'ka tren botë më të shpejtës sa në Arabi Aeroplanet e Arabve janë pjatënë dhe që ka mas pak ti ti një njërma Ti si në shpim u konë stabilitet Nërsa aeroplanet tjera po, bojnë turbulenca Se, sa i ka ronë, cële aeroplani ma i mirë? A ma kushton shtrejtë Su me interesonë sa kushtonë, unë e e paguj Këta kusha ka mundcu këta Arabve Që ka dinë Arab? A i sdi, sdi kur gjonë du njo? Po pari ka dhënë Allahu Gjeli Gjelalu Li i lefi kurejsh Aja kuptove këtë surë është ka ti e di, moti e di Vë Allahu që ka vithat arabve S'kini ditë kur gja, Allahu ju ka dhënë E ka e ka në morë që ta Se i biri tëre është Muhammedi A.S.S. Kax Vëtë se Muhammedi dhëtë me dalë për tëne Shiko Allahu këtë dunjajnë si e ka sila Atynë me ndorë Jo ka po kafshatë që ata letë munën me me e përdovër. Andaj, kjo është aje surë e shkurtësën, na e kemi lezu shpesh dhe emsojna shpesh, por se kuptimët janë edhe më të shumë të anjeve shkurtimisht, e shpiguam këtë surë, në e lusë për Allah unë të bare kjojtara, që Allah unë të ikë thanë arabët në vendin e vetë në pozitën e vet që e ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, në pozitën e Abu Bekrit dhe Omerit dhe Osmanit dhe Aliut, elushi Allahun te barekehu teala, ta kthen ngjabin në vendin e vet. Në pozitën e vet, ta lecohet rruga e Haxhit, ta lecohet rruga e Umrës, elushi Allahun te barekehu teala, që Allahu te barekehu dat në munson me kuptu kët Kur'an, me jetu kët Kur'an, me ndriçu zemrën tonë me Kur'an, elushi Allahun te barekehu teala, që Zoti onjele jaleh al musliman te kujdesen Allahu te ndihmon, yetima te musliman, Allahu te mbolon, fuqara te qanot, Allahu te pasuron, aqulu ولهذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين